І знайшли в норі Гемебека. Він метався в гарячці і несамовито кричав, шия розпухла, сорочка, заюшена кров'ю, прилипла до тіла. Бродник крикнув Князю, та це ж тисячник татарський, поглянь. І він зірвав із шиї Гемябека позолочену пайдзу. Примітка пайдза — овальна дощечка, видавана від імені Чінгісхана. «Своєрідна перепустка, документ. Сотники одержували срібну пайдзу, тисячники – позолочену, темники – золоту. Пайдза видавалася і іншим наближеним на знак милості. У кого була пайдза, того не затримували». Увечері Данила прискакав до Мстислава з вістю про першу перемогу. Мстислав, вислухавши зятя, покликав Бродника. «Далеко до річки Калки?» – запитав у нього. «Іще два дні ходу. Будемо йти без зупинки, щоб татар здибати», – захвилювався Мстислав. «Якщо затримаємося, вони можуть знятися і втекти». Пісяцький Дмитрій при бігі розповів, що його сотні захопили в татар багато худоби, пригнали велику череду волів і корів. «Буде чим годувати гійсько!» додав гордо Дмитрій. Мстислав розпалився ще більше, наказав зранку вирушати і вже не лаяв Данила за те, що той виривався вперед. Хан Котян сяючим обличчям увійшов до Мстиславового намету, звернувся до Данила. «Половці тобі красно дякують, що розгромив Гемебека. Це він знущався з наших дітей. Князю Мстислави, дозволь, нехай з дружиною князя Данила» «Іде військо хана Яруна! хоробрий вояк! Допоможе князеві Данилові!» Руси рушили далі в степ. Татари вже не підходили так близько. На сьомий і на восьмий день вони тільки на хвилину з'явилися на обрії і зникли знову. Руські князі сполошилися. Вість про першу Данилову перемогу викликала заздрість не давали їм спокою. Як же це так? Данило і Мстислав завоюють собі славу переможців, а всі інші спізняться. Молоді князі ремствували на старших. Галичани й волинці йдуть вперед. У них і слава буде, і захоплять вони всю здобич. Поспішати треба. Уже ніхто не відставав. Всі князі поспішно вовели своїх воїнів за Мстиславом і Данилом. Субудай чекав на джебенойона. Ганявну Керю, послав їх ще раз глянути, чи не їде гарячий джебе. Умовилися, що джебе поїде на зустріч русам, а Субудай ще раз огляне військо, бо руси наближалися, і бій міг розпочатися несподівано. Хоч і чекав Субудай, що скоро прибуде джебе, та він з'явився раптово і влетів, мов, навіжений у намет. Субудай схопився і кинувся до нього. Що трапилося? Руси вже біля калки табором стали на тому боці. Субудая похололо всередині і задріжали ноги. Але він стримувався, щоб не помітив цього джебе. Почав говорити спокійно. Ще помітить ненависний суперник, що злякався Субудай. Біля калки? Ворог сам іде в пастку. Так учить наш повалитель великий Чингисхан. Я привів їх сюди, Субудай-Багатур. Мої воїни, мов гадюки, вислизали з рук русів і вдавали, що бояться, їх і тікають. Тільки гемебека руси розбили, зрубали гемебекові голову. Субудай вікнув і відірвало голову собаці. хі хі довго вона гавкала. Новий тисячник буде... «Не такий, як цей хитрун Гемебек!» Джебенойон знав, що Субудай давно вже хотів позбутися Гемебека. Тому й не сердиться, годноокий лис. «До завтра чекати будемо!» – обережно запитав Джебенойон. Субудай швидко відповів, «Нехай руси чекають, а починати будемо ми!» І я так хотів сказати!» – озвався Джебенойон. Руси поспішають за нами, бояться, що не наздоженуть нас, і захихикав з презирством. Субодай гукнув Нукера і наказав покликати всіх тисячників. Тисячники були непоготові і з'явилися миттю. Всі перечували, що скоро бій. Обдурили ми русів!» – Субодай оглянув усіх. «Їхні коназі? Думають, що втікаємо від них!» і прийшли просто до нас. Вони завтра знову думають гнатися, а ми вже не будемо тікати, зібрати всіх сотників, і закон наш нагадати, щоб десятникам сказали про Чингісканове поверіння. Хто побіжить назад, покарати десятника. Субудай замовк. Тисячники добре знали цей закон. Але не завжди перед битвою Субудай нагадував про нього. А коли нагадав, то певно битва велика буде. Субудай продовжував Спати мало сьогодні. Вам кажу, не забувайте, щоб сонце застало вас на іншому місці. З табором нічого не брати. Голову Генебека кіпчаки возять із собою. Запам'ятайте, кожному, це буде, хто не хоче берегти свою голову. Додав гнівно блискаючи злим оком, краще ти сам носи свою голову, ніж хтось інший буде її возити. Йдіть до свого війська. Мстиславу далей надвечір прибув на берег Калки. Галичани Волинця, таборившись, розкладали багаття, снували по табору. Поруч із ним розташувались половці, приведені ханом Котянам. Починалося звичне похідне життя. Татари не озивалися. Це стривожило Мстислава. Невже втекли? Він сів на коня і поїхав вздовж річки. Скрізь стояла тиша. Татар ніхто не бачив.